Puncte de Reflecție. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. După cum promiteam și mai devreme, vom reveni la cele mai importante evenimente politice de ultimă oră. Astăzi, într-o discuție cu analistul politic Ion Tăbârț, expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică Politică. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Tăbârță. Bună dimineața și bine v-am găsit. Ne vom referi întâi de toate la alegerile parlamentare din Ucraina și, bineînțeles, la rezultatele pe care le prezintă cel puțin până în alta sondajele efectuate la ieșirea de la urne, așa numitele exit poluri. Și vor aminti că rezultatele arată în felul următor. Avem blocul politic al președintelui Petro Poroșenco, cel care e pe prima poziție cu ceva peste 23%, urmează Frontul Popular al Premierului Arsienii Ațeniu cu peste 21% și Partidul pomoș cu peste 13%. Președintele ucrainean a spus că Partidul său vede în Partidul Primului Ministru, principalul partener de negocieri pentru formarea coaliției de guvernare. Voi reaminti tot aici că și alte forțe politice au intrat în Rada Supremă și e vorba aici de blocul de opoziție, principalul partid pro-rus cu 7,6%, partidul radical de orientare populistă al lui Oleg Leașco cu 6,4%, 6,3% are Svoboda și partidul Patria 5,6%. Vom preciza aici că partidele pro-occidentale au câștigat detașa, să spunem, alegerile parlamentare din Ucraina. Și o primă întrebare pe care vă pun, ce înseamnă aceste rezultate pentru viitorul acestui stat aflat în război nedeclarat din partea regimului de la Kremlin? Sunt niște alegeri foarte și foarte importante pentru statul ucrainean pentru că după acele evenimente dramatice care s-au petrecut în statul vecin în ultimul an, când legitimitatea puterii a avut foarte mult de suferit, Ucraina are nevoie să între în normalitatea, dacă, dacă vorbim din punct de vedere a conducirii acestui stat, după ce în vara acestui an a fost ales președintele Ucraina, acum vedem că este ales Rada Supremă, care, cum și era de așteptat, cum este și normal, avea nevoie de o resetare după fuga lui Ienicovi, după toate cele schimbări care s-au produs la Kiev. La dar dacă să ne referim la rezultatul exit polurilor, este evident că poporul ucrainean, vecinii noștri, optează pentru cursul european al, al Ucrainei. Și pe de altă parte, e clar că prin acest vot au transmis un mesaj regimului de la Kremlin că se opun intervenției armate în Ucraina și tot ceea ce a făcut. Moscova, inclusiv anexarea Crimei. Exact, Moscova foarte mult a speculat de, despre faptul că de fapt la conducerea statului ucrainean, la Kiev au venit o fascistă, fascist, Benderoviști și așa mai departe. E foarte mult să speculat despre aspectul fascist al conducerii. Interesant cât se poate specula azi după ei, ei, rezultatele aici, alegerilor. Aici am vrut să ajung, de fapt, acel sector de dreaptă sau sector pe care s-a pus foarte mult accent în propaganda rusească. Avem rezultatele alegerilor. Avem rezultatelor 2 3 și 4 după exit pol. Vreau să zic că sondajele Înainte de alegeri care au fost efectuate, dădeau blocului lui Poroșenco și mai mult, în jurul de 26. Înainte de a veni la dumneavoastră la emisiune, m-au uitat puțin prin, prin presă și prezența la vot a fost de 52%. În condițiile când Ucremeia n-a participat, în condițiile când o bună parte din, din, din Donbass, din regiunea Donbass, ne referim la acele teritori ocupate de... Separate, nu a fost posibilă votarea a fost posibil. în mod obiectiv. Oricum, un rezultat per total de 52%, de 52% ne vorbește despre faptul că alegerile au avut loc și totodată rezultatele la primele două forțe politice, rezultatul acumulat de ele, puțin diferă cel al exupolului, blocul Borășenco cu frontul național, merg practic în pas în pas, hai să spunem, aproximativ au același rezultat. Asta după ce au fost enumerate un sfer din, din voturi trec șase partide, în linie mare cele șase partide și pe locul trei este în, după enumerarea la un sfert de voturi este acest bloc de opoziție poziționului bloc care, în care se găsesc linii mari foarte mulți din fostul partid de conducere, Partidul Regiunilor. De fapt Partidul Regiunilor s-a divizat în, în două formațiuni, este vorba despre acest bloc de opoziție și de, și de Ucraina puternică. Ucraina puternic. Ei bine, acest bloc de opoziție se clasează a trelea, iar Ucraina puternică nu trece barem în celor 5%. Surpriza este acest partid a primarului din, din Lviv, din, din, Delviv, din Lviv, care cel mai probabil... Ei bine, el îi spun ucraineni, îi vovi, spun rușii. Și în română toate spunem rov. Am zis-o, da, încă de da. pe timpul Uniunii Sovietice, că el și... Da. În fine, are 13%, spuneam. E important că tocmai din 50% un electorat pro-european, dacă acolo unde s-a putut vota doar 2%, au obținut 2% a obținut sectorul de dreapta e încă un mesaj în plus. Ce înseamnă acest vot sau ce înseamnă rezultatele alegerilor parlamentare din Ucraina pentru Moscova, pentru Federația Rusă în genere? Înseamnă o palmă dată Federația Rusă, dată lui Putin personal. Propaganda rusească, cum noi am menționat aici, foarte multă a speculat pe acest aspect radical, fascist, naționalist, șovin al statului ucrainean. Ori, de fapt aceste rezultate, chiar și parțiale, chiar și, hai să spunem, care nu sunt finale sau sunt estimative, arată de fapt că alegerea europeană este alegerea poporului ucrainean. Da, avem anumite elemente de extremă cum este prezent în orice societate, chiar și în cele mai dezvoltate democrații, vom vedea că un, un 5, un 10, un 15% din populație optează pentru mesaje mai radicale, poate mai naționaliste. Dar până la urmă, dacă ne uităm la marea masa populației, ea este cea care decide viitorul sau soarta sau ce, ce trebuie să facă o societate. Ori, prin acest, prin rezultatul acestul alegeri, poporul ucrainean a sunut cursul pro-european al statului e, lor și totodată arată că acea conducere care a venit la, la cârma uc ucrainei, după acea fugă a lui Iannukovic și în general după toate acele evenimente legate de Euromaidanul, populația o susține. După un an foarte greu, după un an cu război, cu uh, criză economică profundă, populația deocamdată dă credit uh, acelor uh, persoane care au venit la conducerea Ucrainei după dramaticile evenimente din toamna, iarna anului trecut. Domnule Dăburță, întrebam ce influență au rezultatele alegerilor parlamentare din Ucraina pentru regimul Putin, dar ce mesaj credeți că transmit către rușii înșiși cei despre care am spus că au fost imbuibați cu această propagandă a regimului de la Kremlin? Bine, propaganda... De acum se transmit și la posturi de radio și de, de televiziune rusește, apropo, retransmise și în Republica Moldova, dau până la date meteo din Novorosia, spre exemplu. Adică rușii deja își consideră aceste teritorii ale lor. Crimea nemai vorbind. Bine, dacă se vorbim despre Federația Rusă, sigur, propaganda rusească va găsi și aici o explicație, va spune... Și e pregătită deja, probabil, că... Eu mă întătere puțin la canalul lor oficial, n-am să dau numele pentru noi, face publicitate, și cum încercau să contracarez alegerile sau faptul că în Ucraina au loc alegeri, au început să, să spună că în Donetsk sau să, să, să, să niște reportajă să fie brulate, că în Donetsk în sfârșit, după mai mult timp. Este sărbătorită ziua, nu mai știu ce populară acolo, nu știu ce sărbătoare, că viața între în, în, normalitate. în normalitate și așa mai departe. În plus, ei au început să facă propagandă masivă pentru alegerile lor, sau așa numitele alegeri de acolo, care vor avea loc pe data de 2 noiembrie, adică peste o săptămână. Ei mai mult s-au focalizat aici. De fapt, Federația Rusă sau Kremlinul, Putin, vorbind despre raioanele din estul Ucrainei va adopta aceeași tactic ca și noi. Ca și, ca și cu noi. Da, noi vă susținem integritatea teritorială, dar îi susținem pe, pe ei. Declarativ, fac, zi, declarativ, una, facem alta. Despre Crimeie nici, nici nu se mai discută. e deja e un subiect, putem spune, acaparat de Federația Rusă care ar, fi, care, care ar fi al său. Și orice pretenții ale statului ucrainean nu că ar fi inutile. Ar fi pe deja pe decenii din partea Chivului, dacă și-ar permite... Să, să revizuie anexarea Crimei. Bine, așa interpretează Chievo, nu spun că așa este normal. Dar, nu Chievo, Moscova, pardon. Da. Moscova deja subiectul Crimei nici nu pune în discuție. Îl tratează ca, ca fiind uh, unul de finalitate, um, finalitate legală, așa. Cu finalitate clar tranșantă. Ei deja se referă când vorbim despre negocieri, încetarea ostilităților și așa mai departe, se referă strict la răianelor din estul Ucrainei. Raioanele din este Ucrainei, desigur ele, sau regiunile, nu raioanele, la sigur Moscova cum nu le va recunoaște, Moscova dorește prin intermediul lor să țină în șac statul ucrainean. Și după acest rezultat, dacă m-ați întrebat despre mesajul adresat, mesajul spre Moscova, după acest rezultat, Moscova și mai mult își va intensifica susținerea sa către aceste regiuni sau către acei insurgenți separatiști din estul Ucrainei. Dar, totodată, ce vreau să, să mai zic, rezultatul alegerilor este un semnal nu numai pentru Moscova, este un semnal și pentru Europa. Pentru că Europa trebuie, în anumite aspecte, să fie mai hotărâtă cu problema ucraineană. Și, desigur, este greu de crezut că europene vor trimite armată să o lupte în Iesul Ucraina. Doar, totodată, europene așa state ca Ucraina, ca Republica Moldova, dar și aceleași georgii, să... Se de perspectiva unui viitor european. Pentru că populațiile acestor state întorc spatele în momentul în care se decepționează de, spuneați dumneavoastră, anumite acțiuni tocmai hotărâte ale Occidentului. Și aici am vrut să completez că la 27 iunie, când a fost semnat acordul de asociere de către Republica Moldova, de către Ucraina, de către Georgia, Poroshenko a avut un discurs extraordinar acolo și el a zis, sau adresându-se, europenul a venit cu un mesaj, Haideți, dați-ne vă rog garanția sau cel puțin admiteți uh, faptul că noi în perspectivă putem deveni membri a Uniunii Europene chiar și într-o perspectivă îndelungată. Pe voi asta nu va costă mult sau practic nu va costă nimic, dar pentru noi acest lucru înseamnă enorm. Pentru că deschizându-ne această perspectivă uh, noi altfel ne vom mobiliza și noi vom avea o anumită speranță a viitorului nostru european. Zic acum unii analiști că Putin și-ar dori un premier prorus, probabil l-ați mai văzut pe surse, spunea chiar probabil un, un fost consilier al lui Putin, că acum și-ar dori regimul de la Kremlin să aibă măcar o influență prin intermediul unui prim-ministru și care ar negocia cu Poroșencu așa fel de chestiuni undeva umbră. Eu nu văd după... Sau este dificil să întrezărim acum după rezultatul acestor alegeri un premier prorus. Nu, nu, nu văd cum. Atât Poroșenco cât... Pe fundalul mesajelor pe care le transmite Poroșenco. Da. Da, nici, dar nu că, dar uităm primele trei formațiuni care, conform a zis toți sunt pro europeni Toți au fost pe Maidan. Toți au fost pe Maidan. Partidul Regiunilor, practic, nu mai există. Deci Rusia poate, sau hai să spunem, Partidul... Moscova poate miza acum doar pe instabilitatea din estul Ucrainei sau continuarea acestei instabilități. Și, și, pre, că și, economice. și presiune economice. Sigur, și presiunea economice, sigur. Și problema gazului, care se va specula foarte mult. Bine, și aici europenii ar trebui cumva să susțină statul ucrainean. Uh, trebuie de făcut o, o anumită claritate să se vadă ce scocile contracte sau să fie renegociate clar, pentru că ucrainienii aveau un preț, dar ieșind din faptul că uh, flota sau Rusia închiria portul de la Sevastopol sau bazele maritime la Sevastopol pentru flota sa. Ucraina avea reducere la importul de gaz din, din, din Rusia. Reieșând acum din faptul că Rusia a anexat Crimea, deja a anulat acea prevedere care prin care Ucraina avea aceasta reducere. Noi e deja gata, se vă stolul noi nostru, voi nu nu aveți de ce avea această reducere. Să reduce, sau voi, noi nu mai închiriem nimic de la de la voi. Aici este o hai să spunem o confuzie totală cu acest contract. Probabil trebuie de renegociat împreună cu europenii. Acest pres la gaz pentru statul ucrainean să avem o certitudine clară și Ucraina, Ucraina să plătească pentru gazul său. Să nu mai avem aceste speculații din partea Federației Ruse, iar dacă Ucraina acum nu are resurse să fie ajutată de către partenerii europeni, pentru că, într-adevăr, situația economică a Ucrainei este una foarte dificilă și fără anumit ajutor, suport din partea partenerilor de dezvoltare, atunci îi va fi greu să reziste și va fi mai vulnerabil la toate acele presiuni care vin din partea Federației Rusă. Haideți să vă întrebați, așa, domnule Tăbărță, rezultatul alegerilor din Ucraina complică sau din contra relațiile cu Kievului Fed cu Federația Rusă? Eu cred că aduce o anumită claritate. Pentru că toate cele speculații, toate cele confuzii Acum a Putin cu Poroșenco să se, se pune de bine și în ce condiții la bine. Masă de tratative sau de tratativă? Putin nu se va pune de, de bine, însă acum Moscova nu mai are cum să nu recunoască Dacă mult timp e nu vrut să recunoască noile autorități ei, din această cauză, și l-au păstrat foarte mult pe, pe Ionucović, că când s-a încercat crearea acelei Novo-Rosiei, care, pe linii mare, șuat, avea numai acele teritori rebeli, presupun că planul Moscovei era că să creeze această Novo-Rosie care să se întindă de prin, din Donetsk, Lugansk, până prin Odessa. Să, să, să, ajungă până la noi. să ajungă până la noi iar Ienucović, sub pretextul că de fapt ar fi legalul și legitimul președinte al Ucrainei să, să devină conducătorul acestei Ucraini de Sud sau acestei Novorosiei. Acest plan a ieșuat. Ei mult timp l-au ținut pe Ienucović de fapt că el este reprezentantul puterii legale, legitime, după ce a fost ales poroșâncă, după ce a fost realea să... Rada Supremă sau când a avut loc această resetare a tuturor instituțiilor putere din statul ucranian deja Putin nu mai poate vorbi acum că noi nu recunoaștem. Asta e altceva că el nu, nu va recunoaște prin intermediul rebelilor că de fapt actuala putere la Chiv este reprezentativă și pentru acele teritoriuri insurgente, este sigur. Însă acum vrea nu vrea Putin trebuie să negocieze cu Poroshenko de fapt este valabilă valabil și inversă și vrea nu vrea și Poroșencu trebuie să negocieze cu, cu Putin că până la urmă vedem că Moscova a reușit să impună Ucraina Ucrainii scenariul trasnistrean nu Poroșencu a vrut să, să, să ia sub cu, uh, acest teritoriu rebel sub controlul său prin intermediul armatei, am văzut că nu a reușit uh, și nici nu, re... nu are cum să reușească, haideți să spunem în cele din urmă, când Moscova fățiș, spune un alt și face alta. Atât timp cât erau cei mercenari, de câte ori, pra practic, da. practic, uh, Ucraina sau armata ucraineană a reușit să ia sub control, uh, treptat, treptat să ia sub control toate teritoriile rebele. Însă cum Federația Rusă a început să introducă acolo Armata regulată, chiar și sub uh, forma acestui uh, război hibrid, uh, care, de fapt, uh, nu erau recunoscuți uh, oficial, nu luptau cu, cu epoleți, uh, sau nu, nu, această armată nu era cu actul în regulă, însă era evident că când s-a deschis cel de-al doilea front sau flancul sudic, și când armata rusă a început, sau cei uh, insurgenți au început să miște spre Mariupol practic armata ucraineană risca să ne merească în încercuire și atunci Poroșankos a fost nevoit să meargă la Minsk, să negocieze și să ajungă la anumite, la un anumit acord care pe unii se respectă, pe unii nu se respectă sau cel puțin formal se spune că se, se respecte. însă treptat, treptat vedem cum Putin legalizează aceste regimuri rebele acolo ori anume exact acest lucru nu vrea Poroșencu? Cât poate dura această politică expansionistă a regimului de la Moscova? O întrebare pe care probabil și-o uh, și pun oamenii. Zic de Georgia, de Republica Moldova, acum Ucraina. Probabil până atunci când. Nu știu, Rusia ar trebui izolată în continuare de Occident, probabil pentru ca să se trezească cetățenii ruși și să aducă la conducere forțe care să spună că nu mai vrem să fim considerați ocupanți, nu mai vrem să fim considerați imperiuri, nu mai vrem să fim considerați răi în cele din urmă. Pentru că atâta timp cât propaganda de la Kremlin rezistă uh, în fața cetățenilor, uh, atâta timp nu, nu vom avea asemenea forțe de opoziție. Probabil zic că Occidentul ar putea recurge în continuare la Izolarea Federației Ruse pe plan economic, cu sancțiuni financiare și așa mai departe. Cum credeți că va proceda Occidentul pentru ca, dacă într-adevăr își propune să nu lase baltă această situație din Donbass, care va fi transnistrizată fără doar și poate în continuare, chiar dacă vor înceta ostilitățile militare? Unul dintre cei mai mari filosofi ruși din secolul al XX-lea, Nicolae Berdeaev, spunea că poporului rus sunt caracteristici două trăsături. anarhismul și supunerea sau supușenia, anarchicii și pacorne, să fie în limba rusă. Și el spunea foarte simplu că poporul rus fie că crede, vorbește în țari batiuși, ca în tătucul țar, fie că se ridică împotriva lui, se răscoală împotriva lui și îl omoară. Și dacă ne uităm istoria statului rus în ultimele 200 de ani, cam avem astfel de cicluri. Exact. Acum avem ciclul lui țar ca vladimir vladimir, -Vladimir Putin. Și îmi pare rău să-l spun, dar încă o anumită perioadă de timp, cel puțin în actualul mandat, care iese de șase ani, nici nu de patru, și el mai are încă vreo patru, dacă nu mai greșesc, patru ani din nici măcar la, hai spunem, jumătatea mandatului în actualul mandat nu, nu s-a ajuns, probabil Rusia va ajunge pe această, sau va continua pe această linie. Putin este acum tratat ca un președinte puternic, Putin eh, alimentează frustrările poporului rus care s-a acumulat după distrămarea Uniunii Sovietice și Putin probabil are acum o susținere și o credibilitate oarbă din partea populației cum nu a avut-o niciodată. Și a reușit să revină pentru că la un moment dat chiar era fluierat prin sălile de box, mi-aduc aminte, la un... Chiar la un de box, s-au luat și măsuri după aia. Au reușit să revin organizând Olimpiada, întorcând, întorcând Crimea, adică până la urmă această propagandă masivă, enormă de spalare a, a creierilor, care foarte bine se pliază pe acele ale poporului rus pe care pe care le are din păcate, pentru că noi am mai vorbit cu dumneavoastră, pentru că poporul rus, rușii, când, și în general, politica oficială, care a fost în ultimii 20 de ani, dar în special în ultimii 15, o dată cu venirea lui Putin la conducere, s-au operat cu așa noțiuni ca pierdere statutul de supraputere, pierdere teritoriale, nici de cum nu s-au operat cu așa noțiuni ca libertăți civice, drepturi politice, vedem ce, ce, ce primează. Și acum Putin are această susținere enormă, ca să nu zic chiar nebună să nu fie scuzată expresia, însă el este susținut, dar așteptăm în câțiva ani efectele acestui embargo. Pentru că din punct de vedere economic pe Rusia nu, nu vă ține cu, cu reaua să, să, să ia la harță la trântă economic cu Occidentul. De fapt, când a, când a avut loc începutul sfârșitului pentru Uniunea Sovietică, a avut loc începutul sfârșitului odată cu acea invazie hazardată în Afganistan. Pur și simplu, la un moment dat, Uniunea Sovietică n-a putut să mai reziste politicii externe de expansiune, dar foarte costisitoare Și a fost nevoit vreo 10 ani ca, sau în jur de 10 ani, că Uniunea Sovietică să fie, de fapt, acel uriaș cu picioarele din, din nisip. Adică noi... Bine, această comparație acum totuși are niște deosebiri în actualul context, luând în considerare că regimul de la kremlin promovează politica apărării rușilor pe teritoriile adiacente Federației Rusă. Acolo, zicem, în Afganistan nu era, uh, nu era uh, problema asta. Uh, un război costisitor care nu știu ce le dădea în cele din urmă pentru că știm foarte bine că a fost o confruntare între uh, Uniunea Sovietică și Statele Unite. Acum ajutați uh, ceilalți. Oricum, acest lucru, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar acest lucru nu schimbă datele economice ale problemei. Patriotism, patriotism, dar... Nu zic acolo poate ar putea crea anumite centre, mai ales că merg acolo în Donbass, merg în regina transnistreană, unde pe timpul sovietic s-au construit niște obiective acolo, strategice, din punct de vedere, vorbim și de centrale care care o reformare, modernizare poate enorm un gigant industrial din, din Estul Ucrainei, din Donbass, pentru a-l renova, pentru a-l moderniza. Trebuie de... să mai vinzi din gaz și dacă nu tu... ți-l cumpără... Dar trebuie investiții enorme. Vedem că rușii așa și n-au putut să remodernizeze complexul lor automobilistic la dovaz din toliate încuvă câțiva ani în urmă, era un calcul estimativ ca să investească în Ladovațca cât de cât să producă o mașină, nici nu medie, dar măcar cât de cât acceptabilă pe piața europeană, ar trebui, ar trebui investiții de vreo două miliarde. cei ce nu, nu au fost în stare acum să, să o facă. Să nu uităm că acea industrie nu este Ucrainei, anume deloc nu este adaptată, nu este modernizată, iar pentru, pentru a se reușe acest lucru este nevoie de investiții foarte mari, pentru că pe care Federația Rusă nu le are. Videm în Crimee. Crimee s-a început o adevărată criză economică, ca să nu zic chiar pe neva criză e umanitară. Sunt tot mai multe argumente, avem tot mai multe dovezi că nivelul de trai a, a, a populației din Crimea scade drastic. În plus, deja Crimea sau populația Crimeei, cetățenii de acolo, oamenii de acolo, trăind în, în, anumie, în acel pluralism al statului ucranian, acum cum vine cu totul alt pluralism ca să nu spun lipsă de pluralism din Federația Rusă începe să simte această diferență. Adică Pentru că, că este, da, una, da. este Rusia și Putin unul la televizor și câte altul să-l simți pe pielea ta în condițiile că tu, când, ai, când ai avut parte de altceva. Bine, rușii nu prea cum compara acum, dar vă închipuiți, când vine peste tine cenzură, ca să nu zic, la conducerea Crimeei niște personaje din medii criminale cu metode nu cele mai ortodoxe iar tu până acum ai trăit într-un stat relativ liber cu toate metehnile uh, fostului regim de la Kiev. Uh, treptat, treptat acest lucru provoacă un anumit, uh, un, un anumit spirit de revoltă din partea populației de acolo. Nu mai zic ditătarii din Crimei care au protestat de la bun început și încă protestează Împotriva anexării Crimeii de către Moscova. Să presupunem că în câțiva ani Federația Rusă va simți efectul major al sancțiunilor economice impuse de către Occident, orice regim. Încerc scuze. Deja la nivel de stat se simte. Însă peste câțiva ani se va simți cum a spus dumneavoastră deja la nivelul cetățeanului de rând. Domnule Tăbârță, în aceste condiții un regim aflat la putere care nu controlează situația economică pe interior nu credeți că uh, ar crește în acest caz probabilitatea uh, declanșării unui conflict armat în exterior mult mai mult pentru a distrage atenția de la problemele economice pe interior și a da vina Pretextând, bineînțeles, începutul unei noi conflagrații, haideți să spunem deci, regimul, Un regim care nu controlează situația economică E că am pus în situația de a acționa militar și ne-a demonstrat-o deja actualul regim de la Moscova că, Bine, chiar dacă nu era legat neapărat de situația economică, ci de relația cu Ucraina da, vorbim și în bine, cazul ăsta Bine, îmi vine greu să estimez pe termen lung care va fi până la urmă evoluția statului rus Una pot să spunem că ea nu va fi una dintre cele mai roze Va fi una destul de zbuciumată Iar când doi se bat, al treilea câștig. Al treilea mă refer la China, care probabil acum aplaudă de politică Federației ruse. pentru că orientându-se unii se, se orientează, Federația Rusă de fapt face abstracție de Siberia, face abstracție de partea ei asiatică, pentru că Federația Rusă este un stat disproporțional. O treime se află din teritoriul său, se află în Europa, dacă luăm în calcul... Și într-un fel sau altul poate deveni captivă așa unor state precum China dacă... E exact, același e orient... lucru am vrut să spun că o treime dacă spun că Europa până la Ural o treime se află în Europa, din teritoriu două treime în Asia iar din punct de vedere populației invers, două treimi de populație se află pe partea europeană Rusia, iar o treime pe partea chineză, așa că Acolo, ar trebui, de fapt, ar trebui să se orienteze Federația Rusă și pe uneva, în timpul lui Medvedev acest lucru s-a încercat. Însă Medvedev nu a avut autoritatea, nu a avut putere suficientă să promoveze politica sa uh, din zona Pacificului. Am spus că în Ucraina a fost un vot geopolitic al cetățenilor se spune că și la noi va fi un vot geopolitic la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Acum să vă întreb cât va influența rezultatul alegerilor rezultatul votului geopolitic al ucrainenilor votul geopolitic al cetățenilor moldoveni? Trebuie să fie de fapt o lecție pentru cetățenii noștri. Că... Și credeți că va fi? Cât -să cât că... poate influența așa, uh, cât uh, doză de mesaj vine din acest rezultat al alegerilor din Ucraina pentru indecișii, poate am mai vorbit în această dimineață despre numărul indecișilor care e destul de mare la noi uh, sunt foarte tare interpretate evenimentele din Ucraina putem să spunem că pe acest subiect dar nu numai pe ce subiect... Ucrainenii din Republica Moldova văd lucrurile altfel decât se, ucrainenii din Ucraina. Se desfă, desfășoară un război informațional. Și ar trebui să fie, de fapt, o lecție pentru cetățenii noștri și uh, trebuie să le se spună lor că, uitați-vă, cum votează sau cum au votat cetățenii din Ucraina, acei care sunt în învăltoarea celor evenimente, acei care au fost, de fapt, uh, victimile acelor evenimente sau acele politici din partea Federației Rusă și ce apreciere îi dau ei acestei politici. Vedem că ei blamează și nu credeți că de fapt Putin face corect ce aici face. Cei de acolo nu sunt de acord. În așa mod putem să spunem că îi dau, cum am zis noi, o palmă lui Putin, nu sunt, că votează împotriva lui. Iar toate acele interpretări că Putin ar face, care ar lupta cu regimul, nu mă știu de care, fascist, naționalist, nici pe departe nu este așa. Și trebuie rezultatul acestei alegeri să fie o sursă împotriva manipulării care o face, manipulării mediatici pe care o face aici Federația Rusă și partidile sau acei actori politici care, de fapt, reprezintă coloana 5. Am citit un, un, un prim material privind rezultatul alegerii în Ucraina. El sună în mod următor, că, de fapt, prin rezultatul alegerilor din, din Ucraina, putem spune că a fost lichidată coloana 5. -a a Moscovei în, în Ucraina. Acest, același lucru trebuie să o facem și noi. Aici, pe 30 noiembrie, coloana a cincea de la noi, coloana a cincea Moscovei, odată și totdeauna trebuie să se treacă în istorie. Pentru că de prea multe ori ne-a influențat ea în deciziile noastre după independența, sau odată cu independența statului nostru. Vom vedea în ce mod uh, vor Utiliza rezultatul alegerilor parlamentare din Ucraina, actorii politici implicați în campanie electorală pentru alegerile parlamentare, dacă mă refer la actorii proeuropeni, pentru că ăștia ar putea beneficia într-un fel sau altul de acest rezultat. Nu știu transmitând uh, populației mesajul că mergem împreună cu Ucraina într-un fel sau altul, dar vom trei și vom vedea dacă nu vom... Uh... Sau, de fapt Ucraina merge cu noi, pentru sau... că noi mergem cu Europa, noi mergem cu Ucraina, Ucraina da. merge cu noi, pentru că noi mergem spre Europa și totodată uh, polițienii noștri trebuie să folosească matur acest vot și trebuie să aducă la uh, fiecare cetățenie în rând că tot, toate cele policii ale cu concerte nu ne va duce la nimic bine. Știți că am fabula aceea cu furnica și greierașul. Acum joacă dacă poți. Acum joacă dacă poți. Pentru că acum cântăm, jucăm, ne uităm la, la spectacol, însă va veni timpul când vom avea nevoie și de pâine. Iar cei care acum atrag voturi prin intermediul spectacolului, venind cu, cu nu mai știu ce fel de declarații, dacă scăpăm pe ăștia la putere riscăm foarte mult în câțiva ani, într-un an, în doi să, să ajungem și la una situație din Ucraina în finalul acestei ediții vom reveni la veritabile spectacole și el clasico în fotbal e ceva ce urmărește probabil orice, orice om nu neapărat să fie un microbist am avut parte de un primul clasico din noul sezon Real Barcelona pe Bernabeu Real Madrid 3 la 1 cu Barcelona, pare a fi Real acum mai în formă, chiar dacă Barça, spunem că e pe prima poziție încă la Liga. Da, pare cel puțin Real acum mai solidă. Mai, mai, mai solidă, mai încrezătoare, totuși primul an al lui Encelotti la Real a fost mai mult unul de acomodare, însă faptul că a reușit să chiar din primul an să Liga Campionilor care mai importantă ca semnificație în ultimii ani a fost pentru Real decât campionatul. Acele schimbări care au avut loc în vară, acele schimbări la nivelul lotului Toni Kroos vorbim aici, vorbim de James Rodriguez deci că echipa putem să zicem în sfârșit s-a așezat a început să se plieze pe stilul tehnico-tactic al lui Ancelotti. Dacă anul trecut a preluat o echipă care putea să joace într-un 4-3-3 vedem cum a jucat perfect cu Barça cu un 4-4-2 4 2 și anume aici la centru terenului a controlat Ronaldo Real și Benzema Ronaldo și Benzema uh. cu un centru un Modric și un cross care practic exact. controlau tot mijlocul de fapt Modric a reușit o performanță greu de realizat el în acest meci a avut 100%, 100 de procentaj de exactitatea paselor ca să vă închipuiți nu a greșit absolut nici nicio nici pasă în uh, plus James Rodriguez în sfârșit începe să se acomodeze Benzema joacă ce Pus probabil... pe dreapta um... Da, pus pe, pe, pus pe dreapta Isco care l-a lucuit cu, cu Pibel a făcut tot un meci foarte bun Omologul său Am... din stânga, da, da. Omologul din stânga. Benzema probabil joacă cel mai bun fotbal al, al carierei, e foarte... vine și ca vârf participă foarte mult la, la combinații. Au fost și scandalurile astea de ultim moment din Real Madrid încă atunci când era Jose Mourinho. Și atunci mai era afectat De acele, da, de acele Am înțeles că luau masa Francezii aparte, portughezii aparte În fine, au depășit problema asta După venirea lui Ancelotti Plus și... era cea rivalitate cu Iguain Benzema se vede că este un atacant Care are nevoie de încredere Care are nevoie de o anumită liniște și un confort psihic Și se, se, se vede Se vede rezultatul prin jocul lui Care este într-o evidentă creștere în ultimul an Haideți să vedem și Barcelona cu Luis Enrique spuneam de faptul că Ancelotti a avut nevoie de un sezon pentru a se adapta la Real Madrid ce spunem de, despre Luis Enrique cel care a jucat și la Real Madrid și la Barcelona, a antrenat pe Barcelona 2 și acum vedem că mizează pe mulți dintre acești jucători mă refer aici la Munir, la Sandro, cine mai e acolo acum bine s-a jucat într-o echipă de start așa 4-3-3 cu Messi, Suarez în dreapta a intrat pentru prima dată în la Liga. Vom Mulți mizau, anticipam, să spun că nu avea au dat acea pasă de gol în debutul meciului pentru Neymar. Bine, trioul lor din față este absolut Suarez, Messi Neymar. Este absolut fantastic. Problema este cum linia de din mijloc, Iniesta încă încă ține încă este foarte bun. Dă de niște pase excepționale. Problema este acum în lui Xavi. Acum pentru că, că pe, l-au adus pe rachetic, ce spunem? În, e e jucător foarte bun, dar rachetic mai poate să-l să încuiască pe butche, buschet. Buschet, buschet. Nici de cum. Aici trebuie un alt, pe, nu? să-l aducă pe David Silva din la Manchester United sau unul din acești lor sau pe... Uh, Tiago plecat la Barcelona, la, la Bayern să-l să să să întoarcă, sau... Nu mai e posibil, Guardiola e... e acolo și e, nu e poate pleca. E... Și, -a pl încolo. Și, pl și plus apărarea. Se, se, se... Acum se vede cât de mult conta pentru Barcelona prezența lui Puyol. Puyol, chiar când și nu juca sau chiar când era pe partea dreaptă. Pichea are impresia, acum, ultimul timp, că îi dansează cu Shakira mai mult. <coughs> sau <laughs> vin cu anumite dansuri reg în dormitor de acasă Vă de de... să zic și de Matiu pentru că prima priză cel puțin îl schimbam pe Jordi Alba a fost cel puțin un debut pentru Matiu în el clasic ziceam că Jordi Alba era mult mai binevenit în acest el clasic cel care a jucat deja meciuri cu Real Madrid și mult mai acomodat la Barcelona. Matio a făcut foarte mult, a comis erori una după alta în prima repriză, probabil pe acea parte stânga. Jordi Alba ataca mai bine, o făcea treaba omologului alvez de pe dreapta. Exact. Bine, probabil s-a mers mai mult pe, as, pe acele capacități defensive pe care le are Matio, dar aici aici cred că este, sau aici ar trebui să lucreze multul lui Sândrichi la, la capitolul defensiv și anume să găsească acel playmaker sau acel jucător de, de legătură pe care îl reprezentăm și are la nevoie cea. totuși de mai multă verticalizare am spus în ediția trecută cu Luiză Enrique a revenit la acel tiki-taka lui Guardiola mai, cu ceva nuanțe Noi, probabil are nevoie inclusiv la centru pentru aceste verticalizări mai rapide pentru că mulți antrenori au descoperit acest uh, meci de posesie pe Bine, care aici ai nevoie și de jucători în primul rând pentru așa ceva Barcelona are nevoie de un vârf uh, de careu, un atacant de asta clasic, o săgeată de care, de, de care eu care, care să fi ar fi, ar fi dar oricum poate încă ceva, încă-și mai gen cum era Cristian Viere sau unul mm -hmm. de ăsta care dacă să verticalizezi sau să dai minge acolo în anumite situații, trebuie care să poată străpunge apărarea Luisul, chiar, Un chiar un, un, un ceva de genul un, ăsta a mai fost Ibrahimović <laughs> pe la da dar oricum este evident că Luis Enrique are foarte mult de lucru, iar uh, Ancelote uh, cu realul probabil uh, alături de Guardiola, Guardiola cu Bayern, devin principali pretendenți de a câștiga Liga Campionă anul acesta. Și poate și Chelsea. Ceea ce învăță ieri Chelsea cu Manchester United. Da, vom vorbi unul la unul. în cele urmă mai vorbi că pe final au egalat. V suntem la ora 10 deja. Vă mulțumesc pentru participare. La revedere. Lansat de vorbă cu analistul Ion Bărță. Rămâneți aproape pentru știrile ore fixe. Vom continua actualitatea. Puncte de reflecție.